תמש תהלוך, נפל אשת בלחז ושמש. בטרם יבינו סירותיכם עתד, כמו חי כמו חרון יסערנו. ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ירחץ בדם הרשע, ויאמר אדם אך פרי לצדיק, אך יש אלוהים שופטים בארץ.